Історію із соколом я все одно розкручу. От побачиш, упевнений він у будинку Кретьєна. Гаразд, вітую я. А за мною та історія, про яку тобі щось там набрехав, Аль, розповім усю правду, обіцяю. Бувай, Еден. Щасти, Майкла, ми розійшлися майже друзями. Двоє дивних чоловіків, які зненацька знайшли один одного. І це насправді здавалося мені. Неймовірним? Я помітив, що так буває завжди. Лише щось у житті з'являється, як воно одразу ж тягне за собою цілий ланцюжок подій. Хоча б тоді ще я не вважав появу землячки з її книгою у 713 номері чимось знаменним. Утім, Еджи Окула був найяскравішим моїм враженням останніх кількох місяців. Раніше понад усе на світі я цінував дружбу. Потім мені хотілося знайти жінку таку, про яку пишуть у книгах. Потім я припинив пошуки. Я зрозумів, що меншою кількістю гачків ти причеплений до життя, то легше плести за течею. Мені було б важко усвідомлювати, що завдаю комусь незручностей і навіть страждань. В Лосанжелісі в мене залишилася рода дружина, яку я тепер не впізнав би. Але її скоромнуща присутність у моєму житті дала мені змогу більш-менш вільно пересуватися світом. У Києві теж лишилася колишня дружина, яка подарувала надію, що рід мій протриває. Марія Депінта, флегмантична мантілька, створила ілюзію приреченості. Хм. Але для мене це не потрібно. Але дивно. Запізнавши Еджі Окули, зрозумів, що не вмер для нормальної чоловічої дружби, а не знайомка з готелю, мимоволі на розповісти про свої спогади і тривогу. Наступного дня я почав прибирання саме з 713-го Тепер мені вже доконче захотілося довідатися про його мешканку трохи більше. А для цього потрібно було, наприклад, зазирнути у шафу. Такі дії обслузі були категорично заборонені. Але я посмілішав. Може, після знайомства з Еджі -акулою. Чи ж просто вітер повів із моря? Навіть якщо господиня номера війде, мені буде легко знайти з нею спільну мову. У прямому значенні цього слова. Я не мов би злодюжка відчинив шаху. Вона була напівпорожжя. На трьох чи трьох вішочках. Якесь п'яшинне пір'ячко, а щось невагоме у пастельних тонах. Нема на що глянути. Тільки запах змусив мене гейби пса нашорошити вуха. Від одягу струменів ледь уловив запах бузку. Зовсім не модний, без екзотичних домішок, Мабуть, не стійкий, недорогий, але дуже зворушливий. Я позирнув на туалетний столик. Звісно ж, на ньому стояли єдині у світі парфуми, назви яких я знав. Вірніше, навіть не саму назву, а вона була простою, як двері бузок, а фірму або ж місцевість у Латвії, де їх виробляють, дзін Тарс. Перші парфуми, що я купив їх кому? Уже не пам'ятаю. Якомусь дівчиську на 8 березня, поки я ніс їх сто разів відквинчував блискучу закрутку і вдихав запах. Напевно, тому він врізався у пам'ять. Потім дарували дзінтерс, Якось на Світлана все ж таки вважала ознакою бідності і поганого виховання. Дама 713 цього не знала. Мене ще більше переймала цікавість. Мені здавалося, що книга, бузок, барбариски, кораблики і зубна паста перечавлена посередині. Це ще не все. І що весь цей набір знайомих реалій – тільки початок якоїсь складної шахової партії, що її розпочав невидимий партнер. Я заходився шукати книгу. Цього разу знайшов її під подушкою. Закладка пересунулась усього на п'ять сторінок. Я більше не мріяв купити цей роман в англійському варіанті у кініста. Я зрозумів, що хочете читати саме цю книгу і саме тут – Ось так, уривками, начебто ковтати спирт. Прочитавши сторінку, я відчув, як непереборно мені захотілося, щоб господарка книги